ahoj, Tátko. Ahoj, Tome. A na začátek tě prosím o takové krátké představení. Jestli bys mohla říct celé tvé jméno, kde se teď nacházíš a pokud chceš, tak i tvůj uh -huh. Tak já se jmenuji Kateřina Ožanová. Jsem doma, v to, to je taková vesnička, sedliště se jmenuje na Severní Moravě. A Severní Morava je v v České republice. A mám 45 let. Okay. Ta první otázka je, kdo jsi jako člověk? A to, co nás zajímá, jsou tvé kvality, tvé nějaké hodnoty v životě, které máš, pro co se dochážeš natchnout, nebo tvé zájmy. Uh -huh. Jak chceš? Uh -huh. No, <laughs> uh, jako kdo jsem... To je těžká otázka. <laughs> jako mě nejvíc napadá, jako že jsem taková norm, jako obyčejná, normální, obyčejná ženská. Asi, asi to ženská je tam jako důležité. Mm -hmm. A pak mě napadají prostě takové jako vztahové role nejvíc. Jako že jsem máma, manželka, kamarádka, sestra. Tohle je asi pro mě nej, nejdůležitější. Jako, že jsem psychoterapeutka, to je, to je taky důležité. Ale jako uvažuji o těch třeba dovednostech, nebo tak nemám pocit, že by mě to úplně jako definovalo, nebo že bych měla nějaký, m, nějakou vášeň, jo? že bych řekla, to jsem já. Tak to, to asi, to mě teď nenapadá. No. Uh -huh, uh -huh. Takže asi takhle. Jo. A kolik máš dětí? Mám dvě děti, mám dva syny. 18 a 16 let. Okay. Hmm. Jo. A ta další otázka je, kdo měl na tebe jako člověka ve tvém životě největší vliv? A jakým způsobem? No, tak jako určitě rodiče, že jo? To asi je základní. I když, jako když se tak ptáš, tak jako teď mi tam blikla prababička, hmm. která... Mě jako hlídala, když jsem byla malá a byla už jako hodně stará, ale byla taková jako laskavá hrozně, jo? taková plně přítomná, nebo jak to říct. Jo? tak jako, že nemám nějaké vzpomínky, že by se tam něco moc dělo, ale prostě jako, že fakt byla se mnou. Jo? Tak to, to mě teď napadlo jako důležitá osoba. No a potom rodiče, jako každý, každý jinak... Uh, jako táta můj miloval děti. Jo, to byl prostě takový, jako hrozně, hrozně měl rád děti a byla s ním hrozná sranda. Teda. Takže ten mě ovlivnil asi co do nějaké vřelosti a humoru, což si myslím, že je něco, co jako ráda používám i v psychoterapii. Obě dvě tyhle věci si myslím, že jsou důležité pro mě. No a máma zase byla taková jako pracovitá, zodpovědná a až moc teda, tak to mě taky ovlivnilo. Myslím, že i dost jako v tom negativním duchu, jako výkonově. A, ale zase, jako část z toho jsem ráda, že, že mám, miluji. Pak mě hodně ovlivnil můj mladší brácha. Já mám dva, dva bratry, uhum. jednoho staršího, jednoho mladšího. A toho mladšího jsem měla hodně na starosti, protože je o 6,5 roku mladší. Takže tam nějak jako došlo k takovému, jako že máme takový jako pevný vztah a je to, je to pro mě prostě hodně jako důležitý člověk. No a pak moje děti, že jo? Ty, ty mě ovlivnily, to je taková jako dimenze lásky, která jsem nevěděla, že existuje, takže to, to je asi hodně důležité. Pak můj manžel samozřejmě mě ovlivnil a tak bych asi mohla pokračovat jako dál, no. Uhum. A můžu se zeptat, jak dlouho jste spolu, jak dlouho jste manželé? Letos 20 let, teďka v srpnu jsme oslavili 20. Uhum. Uhum. Tak a ti moc gratuluju. <laughs> a přeji, děkuji, tak děkuji. A mě tak, mě tak ještě zajímá, jak jsi, jak jsi mluvila o té babičce, a o, té, o té její laskavosti. Jestli bys to mohla nějak rozvést, že, že jak jsi vlastně vnímala tu laskavost nebo. nebo to, co to pro tebe bylo, nebo mm -hmm. jak jsi to prožívala, tu její laskavost? No, jako to byla taková ta babička, která tě jako kdykoliv vezme na klín a prostě, já nevím, třeba když jsem něco chtěla dělat, tak, tak prostě vždycky jako byla pro, jo, byla taková... Mm, Taková jakože vnímala moje potřeby, jo? Že, že vlastně hlavně asi teď mě napadá, že prostě nespěchala, že jí bylo už nějakých skoro 80 let a ona prostě jako seděla doma, četla si a tak mě jako hlídala, takže nebo jsme chodili naprosto. Prostě bylo takové měla na mě čas, no. nikam neutíkala, tak to bylo důležité asi pro mě. Někdy teda byla i jako naštvaná, třeba na moje rodiče, že mě v něčem jako zanedbávají, třeba, že mě nenaučili modlit, jo, to, to jí hrozně štvalo, protože byla věřící, tak, tak mě hmm. učila tajně a tak. <laughs> Takže takový jako, taková hmm. fajn, no, babička. <laughs> jo. A, a teď, jak mluvíš o té výhře, tak, tak mě zajímá, a, jaký je vlastně tvůj vztah k náboženství. Když si měla takovou jako Takový ten background, tu babičku, která vlastně tě tak tajně učila se modlit. Jaký je tvůj vztah vlastně k víře a k tomu? No, to mělo takový kontext, jo, tady toto, jak mě učila se modlit, protože je u nás, my jsme, já jsem vyrůstala na vesnici a tam jako bylo běžné, že vždycky se děti křtily, i když ta rodina prostě nechodila do kostela. A můj starší bratr byl pokřtěný a když jsem se já narodila, tak já nevím, rodiče stavěli barák nebo něco, prostě nebyl na to čas nebo peníze nebo nevím co. Takže já jsem nebyla pokřtěná a až když se narodil ten můj mladší brácha, tak vlastně mm -hmm. mě bylo nějakých 6-7 let, tak prostě jsme měli dohromady křtiny. No. Mm -hmm. A, ale já jsem nechodila do kostela, neměla jsem žádný jako základ. Takže ta babička z toho byla hrozně jako naštvaná. Takže mě vlastně večer před tím mě učila prostě odčenář a zdrávat, Já si to do dodneška pamatuju, i když právě jako nepraktikuju víru jako takovou, jako nebo ne, nejsem, ne, nechodím do kostela. Ale mám sobě nějaké, já nevím, já tomu říkám takové, jak říká Tomáš Halík, že nenáboženská spiritualita. Jo, tak ně, něco takového. Tohle je asi můj vztah k náboženství. No. Mm -hmm. Ale nehlásím mm -hmm. se třád na to Jo, jo. A jak, jak vlastně rozumíš tomu, co, co Halík říká, to, nebo o čem on mluví, když, když mluví o té spiritualitě? Jak tomu ty rozumíš? No, že vnímám prostě takový jako spirituální základ uh, světa. Jo, jakože mm -hmm. to není všechno jen tak, jak to vidíme v té realitě, prostě na tu první dobrou, nebo já nevím, jak to přesně popsat, mm -hmm. ne, nejsem v tom mm -hmm. asi moc jako šikovná, ale uh, vlastně to co, to, co v Gestaltu vnímám jako holistický přístup, jo? takové to, že všechno souvisí ze vším a že, že ty vztahy jsou jako trošku složitější a možná mají nějaký jako vyšší smysl. Takže tak asi. Jo. Nevím, jestli to jo. dobře odpovídám, jestli, tomu, jestli je to srozumitelné. Tak. Pro, mě, pro mě ano. Mě tam, mě tam vlastně uh, jako šlo hlavou, když si mluvila o té babičce, jak nespěchala a jak vlastně byla vždycky pro, že to, uh, to byl takový trošku gestalt. Jo. No, jo, no, i když, no jo, jo, I když jo, že, že vlastně to je něco, co děláme v terapii, že se snažíme mm -hmm. nespěchat, že Jo. Vlastně uvolňujeme ten prostor tomu člověku. Jo, jo, jo. jo. Víš, okay. moje pr první gestalt guru byla pro <laughs> Tak. <laughs> a e, jaká situace tě, tě formovala jako člověka a jakým způsobem, nebo jaké situace ve tvém životě tě formovaly? Jako myslíš, jako si jednorázové situace nebo nerozumím Jak chceš? Jak, Jak chceš? Jaké situace tě formovaly v životě? No, jako to je celkem překvapivé, tyjo, je to dialog, vidím. E, víš, jako že mě teď něco, co jsem vlastně moc dlouho nějak na to ne nemyslela, ale mm -hmm. e, zase je to taková situace e, v naší rodině, která se stala, když jsem byla malinká, musím Uf. uvést kontext, e, moje... Babička s dědou, když jsem byla malinká, když jsem se narodila, tak pracovali na horské chatě v veskidech, prostě byli vedoucí prostě takové horské chaty. A když já jsem měla asi roka půl, tak děda umřel a babička, protože by to tam sama jako nezvládla, tak vlastně naši se rozhodli, že celá roce tam přestěhujeme na ty hory. Takže moje první vzpomínky, a to je to, co teď jako vnímám, že je něco, co mě oblivnilo, uh, že prostě jsem v takové jako krásné přírodě. Jo. Že... Mm -hmm. Teď se jsi mě zastavil, Tomé. Teď, teď tě ne, nes, nevidím. Ty mě jo, už, už je to v pořádku. Jo, jo. Aha, aha. Tak teď nevím, jestli mám je to v pořádku. něco... Jo, je to v pořádku. Můžeš pokračovat. Jo jo. Jo. Uh, takže vlastně ty první vzpomínky mi přijdou jako nějak, já vlastně nevím, jak mě to ovlivnilo, ale, ale jako teď jsem si prostě vzpomněla na to, jak jsem byla malinká a všude kolem byly lesy, louky, pásly se tam krávy, jo, že to bylo něco takového a tam vlastně jsem s tou prababičkou chodila na, na procházky, tak možná nějaké takové zakotvení jako v přírodě nebo... Mm -hmm. Jo, to je něco, já, já teda nejsem taková, jako že bych moc chodila na hory, abych jako ušla ty kilometry, ale hrozně ráda tam tak jako jsem, jo, nebo tam tak mm -hmm. jako mm -hmm. někde v přírodě. Tak tohle, tohle je jedna věc, která mě teď napadla. No a pak z těch situací... Jako hodně mě napadá věc, která, která teda není takhle příjemná a... To je situace, kdy mi bylo asi dvacet, jsem byla na vysoké škole a v té době moji rodiče podnikali po revoluci, takže jsem žila takovým jako celkem bestarostným životem, měli jsme všechno, co jsme potřebovali, ne nějak jako moc, ale normálně, taková, no, takový normální jako běžný život a oni se s stali prostě obětí podvodu a prostě nějaký jejich spolupracovník je vlastně připravil ze dne na den úplně jako o tu firmu a o všechno, jo. Takže vlastně jsem zažila v těch 20 situaci, kdy jako ze dne na den vlastně se dostaneš úplně na jako do takového sociálního propadu, jo, Ale jako totálně. Ještě to bylo v době, kdy byla velká nezaměstnanost v České republice, takže rodiče neměli práci potom dlouho, jo, a pro mě to byla situace, že ze dne na den jsem musela prostě uh, začít pracovat, abych mohla dostudovat, uh, navíc prostě i rodiče na tom byli fakt psychicky špatně, takže nějakou emoční podporu tam jako jsme vzájemně fakci nedokázali vůbec dát v té době, takže to, to je, myslím, něco, co mě jako formovalo hodně, jo, to, Vlastně až zpětně vnímám, jak to, jak to byla jako důležitá okolnost v mém životě. Mm -hmm. jako napadá mě, že, že mě to hodně ovlivnilo v nějaké jako života schopnosti. Jo, že, jako že se dají přežít těžké věci, že se to jako dá zvládnout. A... Takovou vědomuji si, že neulpívám na majetku, že prostě si říkám jako, ne, že by byla nějaký asketa, to jako vůbec ne, ale, ale jakože si říkám prostě dneska já zítra nemusí být a tak nějak nemám tendenci moc jako hromadit. A taky si myslím, že mi to zvýšilo citlivost vůči nějakým jako zranitelným skupinám, jo, že, že si fakt uvědomuji, že člověk může se dostat do problému, vůbec neví jak a a každý nemá sílu to třeba jako zvládnout. Tak to si myslím, že mě ovlivnilo jako hodně tady toto. Hmm. A ovlivnilo tě to třeba tím způsobem, jak děláš sama terapii? Hmm. To jako... To jako nevím, protože terapii jsem začala dělat až jako po tomhle zážitku, hmm. takže těžko říct. Těžko říct, uh, protože si myslím, že to fakt jako ovlivnilo nějakou empatii k tomu, jako, jak, jak lidi na tom jsou jo. A... Ale nevím, tohle nevím. Možná spíš jako teď mě napadlo ovlivnění třeba v diagnostice, že, že třeba když mi zavolala paní vedoucí z armády spásy, jestli vyšetřím be, bez, 15 bezdomovců prostě kvůli invalidnímu důchodu, tak se strašně divila, že jsem řekla, že jo, protože nikdo do své vyvoněné kanceláře nechce si pozvat jako lidi bezdomová, jo. Takže a to mě třeba, víš, jakože takové to základní právo na důstojnost i když člověk je na tom špatně, tak to tak. si myslím, že, že, v tomhle, že tady je ten základ asi, no. To mm. nevím, jestli bych si bez tohohle uvědomovala pořádně. Mm -hmm. to, mě, to mě zajímalo vlastně, proto, mm -hmm. jsem, se, proto jsem se ptal, je, jestli to nějak ovlivnilo tvůj způsob a, terapie nebo vůbec jako práci s lidma, jo. jo. A, a tím, že se vlastně pořád nějak dotýkáme toho geštaltu, tak mě zajímá, a, jak ty se s katkou vlastně dostala tak ah. byla tu cesta. Jo, jo. No, um, poprvé jsem jako o geštaltu vlastně četla v uh, učebnici ps psychoterapie od <laughs> Kratochvíla. A to mi přišlo, že je úplná blbost, že tohle prostě jako nikdy by nechtěla dělat, protože já už nevím přesně, jak to bylo, ale něco jako, že když člověka bolí břicho, tak se má ptat, nebo má nechat mluvit svůj žaludek a, a tak, jo. Mm. Tak, a to jsem říkala, to je nějaký divný. Tak to byla první zmínka. Pak ale přišla vlastně jednou asi, já nevím, tak druhý, třetí ročník, třetí možná na vysoké, jedna taková nadšená psychoterapeutka, gestalt psychoterapeutka přišla nám udělat nějakou přednášku a to bylo super, jo, vysvětlila nám ty základy a to mi, jako jsem zjistila, že tohle mi dává smysl, že mě to jako velmi zaujalo, tak to byla první, první setkání a potom já jsem procházela různými směry, jsem si tak jako zkoušela různé workshopy, víkendové, abych si jako vybrala jednou ten výcvik dobře. A vlastně byla jsem na workshopu Martina Járy tehdy a to mě hrozně jako zaujalo, bylo to super. Takže pak jsem šla do roční skupiny v páťáků a tam jsem se setkala teda jako v takovém dalším formátu s keštáltem a jako bylo to i takové hodně, jak to, ono to bylo hodně takové zážitkové, experimentační, já jsem to neměla moc jako zařazené do kontextu, takže uh, jsem z toho byla trošku taková, že jsem si říkala, že nevím, jestli bych chtěla dělat až, až, až něco takového, protože mm. mi to nedávalo úplně jako jasný rámec tam nebyl, jo, nebyla tam úplně struktura, takže jako, bylo to zajímavé, ale já jsem v té době vlastně hrozně moc experimentovala se vším možným, takže um, jako lákali méně psychedelické zážitky, různě jsem zkoušela všechno možné, holotropní dýchání, jo, prostě změněné stavy vědomí, takže jsem byla takový ten Uh, jako hledáč absolutná a sebepoznávání a nakonec, ale protože jsem si naštěstí pořídila brzo děti a tohle tím pádem všechno jsem jako utla ty, tyhle ty cesty uh, a tak jsem pak vlastně si říkala, že ten gestalt přece jenom mě nejvíc, jako, mě nejvíc zaujal takže pak jsem, pak jsem šla do výcviku jako keštal no. Takže taková mm -hmm. byla moje cesta možná trochu no, spletitá. Taková zajímavá <laughs> fakt jako... <laughs> Jo, jo. A, a čím ti vlastně, nebo, nebo co byl ten, ten, ten moment, že tě to přesvědčilo, že jo, tak prostě půjdu, půjdu do gestaltu. Pamatuješ si. No, uh, myslím, že v té době už jsem si taky něco o tom načetla trošku, takže mi to prostě dávalo smysl, jo. Mně to přišlo, že to všechno do sebe krásně zapadá. Hrozně se mi líbila ta, ta filozofie celá a... Uh, Vlastně mi to přišlo, že je to něco strašně pro mě přirozeného. Jako, víš, že jsem měla pocit, jako kdyby to bylo něco, co jsem jako znala a zapomněla, nebo já nevím, jak to říct, jo, takový, jako, že jsem říkala, jo, jo takhle to je. Takže, takže vlastně mě to strašně oslovilo nějak na takové jako vnitřní úrovni. A no, to tak asi proto. No, nevím, jestli... No, povídej. A jak tě změnil gestalt jako člověka? Myslím, že, že zásadně, bych jako řekla. Uh, jako já jsem byla hrozně konflentní, přizpůsobivá, um, strašně hodná, taková jako... Uh, Jo, prostě hlavně, hlavně se nezlobit a všechno a je v pořádku a tak, a, takže tohle, tohle myslím, že se hodně změnilo v průběhu, v průběhu výcviku a manžel se mnou nějakou dobu nemohl vydržet, protože jsem se mu jako proměňovala před očima. Jo. Na, nakonec to vyřešil, takže šel sám do, do gestalt terapie a to bylo skvělé, protože vlastně jako mm -hmm. jednak teda byl taky v roční skupině, takže si to tak jako vyzkoušel, i když není vůbec z oboru mm -hmm. a, a tak to jsem hrozně ocenila, že prostě, že měl chuť to jako pochopit, jo, tady tohle všechno. No a to je, myslím, základ naší spokojenosti teďka. Jo, jo to je to je srozumitelný. No a vlastně hrozně hezký. Tak jak to říká, že, že tvůj manžel byť není psychoterapeut, a asi není ani psycholog, ne, ne, ne, ne. Že, jo, že vlastně šel taky tou cestou nějak, že to chtěl pochopit, že, že si uvědomuju jak spousta lidí, a když, když jsme ve výcviku nebo když jsme byli ve výcviku, že a, lidi nějak, kteří jsou s náma, nebo byli s náma, že to úplně nechápali a jak to mockrát jako bylo těžký. Jo? Mm -hmm, že, mm -hmm, no. že my tu zpětnou vázbu od lidí, že, že jak, jak teď nechci říct, no, říkám to, že my, jo, jako gestalterapeuti, mm -hmm. a že se měníme, že, jo. že jsme jiní najednou, tak jo, že to je, no, to je hrozně no. hezký, že tvůj manžel to takhle jako jo. šel s tebou, vlastně, ano, kousek ano. té cesty. Jo, tak tam nějak jako ní A co tě, co tě teda přitahuje nejvíc na gestalt terapii? Co se týče praxe, teorie, co tě, mm -hmm. co tě nejvíc tak jako přitahuje? Pff, jsou otázky, fakt těžké. <laughs> um, no já nevím, mě to nejvíc vede teď jakoby k tomu, Filozofickému základu celkově. Jo? Mě, jako pro mě prostě gestalt je víc o jako, jako způsob života spíš, než jako jenom terapie. Jo? Vím, že někteří lidi to tak nemají, já, já to třeba takhle vnímám. Mm -hmm. Takže to, že to je humanistický směr, že ten základ je prostě, že, že člověk je v zásadě dobrý, jo? že... Jako, že gestalt dělá lidi ličtější, mám pocit, že taková jako fakt podpora to té přirozenosti a, a to, to, to mě hrozně jako se líbí na gestaltu, že nemusím být v žádné roli, že můžu prostě být jako přirozená a takhle se setkávat s klientem jako v nějaké upřímnosti, uh, to, co se mi třeba hrozně líbí, je paradoxní teorie ze změny. Jako, to mám pocit, že jako vždycky znovu jsem z toho taková uhranutá, že to fakt funguje, jo? že jako ten, ten zázrak, že jako stačí zůstat dlouho, dlouho tam, kde si a najednou, uh, najednou se to pohne a něco se změní. To je prostě, to je skvělé. Uh, nevím, spousta věcí, no. Fenomenologie, že jo, to jako respekt k odlišnosti, to je něco, co mi hrozně jako sedí, co je, co je bezvá. No, ještě mám, ještě mám něco vymyslet. Můžeš. No. Nevím, asi to jsem řekla ten základ, no. že jako taky se mi líbí, po té pracovní stránce se mi líbí, že to je takové jako, že je variabilní ten, ten systém, že je to pružné, univerzální, jo? že mám pocit, že s většinou klientů prostě gestalt velmi dobře funguje. No, sice samozřejmě slyším teď třeba, protože vedu výcvik tak od frekventantů výcviku třeba slyším takové ty stezky, že jako to se nedá dělat s těmi, s těmi klienty v práci na výcviku, to jde bezvadně, ale v práci je to jiné. Ale myslím si, že to je jenom o tom, že ještě nejsou zvyklí používat ty principy a adekvátně je měnit na různé klienty, jo? že že je to prostě jiné pracovat s kolegou ve výcviku, který krásně odpovídá na to, jak se cítíš a co potřebuješ, že jo? ale uh, potom v práci najednou uh, se musíme přizpůsobit. A to mě třeba baví, jo? to mi přijde dobrý, že pořád se opírám o ty základní principy a, uh, a vlastně, vlastně to jde, že jde o to, se setkat s tím klientem jako přesně v tom místě, kde on se zrovna nachází, ne v tom, kde já bych ho chtěla mít, uh, jako třeba na výcviku. <laughs> tak, a tím pádem to není nuda, že jo? tím pádem je to taky něco proměnlivého, zajímavého. Takže tak asi. Mně to zní jako výzva. Nějakým způsobem, že mi to zní jako výzva. Ano, ano, ano. Říkáš. Jo. Jasně. No, vlastně nespoléhat se na to, že něco tam udělám a předem to vím, ale že prostě se to, že to vzniká v tom daném momentě v, kontakt, v kontaktu, že jo, s tím daným člověkem a, a nikdy nevím prostě. Jak, jak to bude. Jo, je to výzva, no. Hmm. A, a co se ti povedlo dokázat pomocí geštalterapie nebo s terapie? No. Tak jako obyčejné věci, nevím, mě napadají, jako, jako vlastně napadají mě ty běžné kontakty s klienty, jo, že prostě nějaké terapie, které se povedly ať už víc nebo míň, ale mm, jako vlastně kdy, když se zeptal, tak mě teď napadla, já nevím, viděl jsi film Láska nebeská? Kousek. Já, já se to... přiznám, že já jsem se na to nemohl moc dívat. Jo. Já nevím, Aha. proč do teď, ale Aha. jo, jo mě to, mě, já nevím, mě to... M... Hodně, hodně postav, takový komplexní děj, hodně mm -hmm. emocí a já se ti teď přiznám vlastně, že, že jsem se, nebo že jsem věděl o tom, o tom filmu v mém nějakém těžkém období. Aha. Které je. se samozřejmě jako týkalo lásky a mm -hmm. týkalo se také, také něčeho, co jsem ukončoval mm -hmm. a v v tom jako momentě vyšel tenhle film Láska nebeská a jo. já si uvědomuju, že já jsem viděl možná 10-15 minut a mm -hmm. nemohl mm -hmm. jsem se na to dívat, a, a do dnešního dne jako nějak to mám tak spojený, že to bylo v těžším období a že ten chápu. film jako nějak Aha. nechci vidět prostě. Jo? Jo. Že, tak ale tam, ale e... jsem, jsem zvědavý, co, co řekneš. No vlastně nejde vůbec o ten film, jako o jeho závěr, kdy už jdou titulky, tak tam vlastně hm, jsou, je, je obraz lidí, jak se obýmají na letišti. Jo? Jak se vítají, když prostě no. někdo přiletí z rodiny a tak. A vlastně přibývá těch Těch obrázků a je to taková mozaika prostě mm -hmm. strašně moc uh, lidí, kteří se objímají a nějak se vítají. A mě jako, jak se zeptal, co jsem dokázala, tak mi vlastně přišlo, že jenom takové ty kontakty prostě s těma lidma a že jich tak jako přibývá, jak dělám pořád dál tu terapii, tak vlastně, že to je asi to, co jsem jako do, dokázala. Jinak mě, ne, já vlastně nevím, nevím, co se dá jiného dokázat, <laughs> když dal <tál> terapii, <laughs> než, než tohle, no. Uh, jo. A tak já se pojďme také... jenom na konec. Jasně, jasně, to zvládnu. Jinak, já, jsem, já jsem chtěl, já jsem měl takovou fantazii, jak jste říkala, že vlastně je to, co se ti povedlo dokázat z terapie, že vytváříš tu mozaiku, jak se náletišti letišti objímáš s různýma klientama. <laughs> <laughs> ale, ale si uvědomuju, že, že jsi trenérka, jo? Že, že i tímhle s tím směrem ta otázka je nějak jo, uh, směřována, jo. takže... takže... Uh -huh. No, tak výcvik ještě není u konce, takže ještě nevím ty výsledky, ale ne, ne, jako to, to samozřejmě je... Uh, to byla spíš taková jako výzva tady toto, jo? že uh, vlastně vzít tu roli trenérky protože já jsem na výcviku měla pocit, že to, že to tak dobře funguje a že, ten, že z toho výcviku tak profitujeme, že je hodně postavené na tom, že ti tři naši trenéři jsou prostě úplně jako famózní, jo? že mm. jsem prostě to takhle jako vnímala, takže když vlastně jsem dostala tu nabídku, tak jsem z toho měla velkou obavu, protože Prostě jsem si takhle nepřipadala. Ale vlastně teď vidím, že je to hodně i tím kontextem, i tím, jak udělali jako skvělý ten systém, který má jasnou strukturu, hodně bezpečí, takže uh, vlastně hodně z toho převezme to pole, které vlastně jakoby podporuje ten růst těch lidí. Jo? A že stačí být teda fakt kompetentní, tvřelý uh, terapeut a, a stačí to k tomu, aby, uh, aby to fungovalo. Takže z toho mám jako velmi dobrý pocit. No, to, to je... Ne, asi bych to nenazvala, že jsem v tomhle něco dokázala, ale že vlastně si to užívám, že to, že to je... Uh -huh. Uh -huh. A cítíš se být součástí Gestalt Community? Gestalt Community? Community. Uh -huh. community. Uh, no, jako částečně vlastně... Uh, jako tím, že já jsem tak nastavená hodně jako o konfluentně, a, uh, tak bych to potřebovala cítit jako víc. Jo. A to je možná ale o mě, ne no. o komunitě. Uh, protože já to cítím v takových těch situacích, kdy jako třeba na konferenci, kde prostě vnímám, jak je tam bezvadná atmosféra a jak fakt jako jsme si podobní vzájemně, jak, jak, jak to tam tak jako dobře funguje. Uh, nebo když jsem třeba dělala supervizní výcvik, na, já jsem ho dělala na Slovensku, tak tam vlastně jsme byli tak půl na půl Češi a Slováci a já jsem ty slovenské kolegy vůbec neznala předtím, nebo jenom mm -hmm. málo. A to jsem třeba byla úplně jako o, o, ohromená tím, jak to bylo bez Vá a jak vlastně, s, jo, jak jsme se tam zase v tom jako potkali. Jo? Mm -hmm. Takže tam jsem se třeba cítila hodně součástí, jako komunity, uh, Teď mě napadlo třeba, že jsem se cítila součástí komunity, když jsme třeba po nějakém uh, po nějaké schůzi ČSGT zůstali a ty si hrál na klavír a my jsme zpívali a tančili, no tak to jsem se jako jo, cítila součástí komunity. To bylo super. To je něco, co já potřebuju asi jako hodně zažívat. Mm -hmm. A vlastně mám pocit, že je toho málo. No, možná je to ale tím, že já jsem v Ostravě, což je, tady nás není moc. Jo? Takže máme třeba intervizní skupinku s kolegy, ale uh, je nás málo. Takže možná v Brně nebo v Praze, uh, jako ta komunita žije víc, ale u nás to tolik není. No. Uh -huh. Uh -huh. A uh, teď ještě já zůstanu chvíličku u té, u té Gestalt Community. A uh -huh. uh, vůbec, že jak se cítíš v geštalt komunitě nebo v geštaltu jako žena? A jestli, jestli vnímáš nějaký privilegia nebo, nebo ne, nebo jestli nějaké výhody nebo nevýhody. Je, jak tohle vnímáš? Mm -hmm. um. No, jako já se cítím jako žena dobře <laughs> a, a divgestalt terapie nebo inde. Uvažuje si nějaké výhody, nevýhody, jakoby ze strany okolí nebo ne, nevím. Jo, jo, jo? Mm -hmm. To mě jako ne, no, nenapadá, mě ne, ne, myslím, že... Nevním, jako trochu nevýhodou je jako celkově třeba ve vzdělávání psychoterapeutickém, to, že my jako ženy prostě uh, jsme tam jezdili s dětmi a jo, třeba tohle bylo, jako já jsem třeba dvě děti prostě vozila sebou na výcvik, takže uh, v tom třeba jako byla nějaká nevýhoda, ale to je prostě jako normální, že já jsem si to zvolila v tomhle období. Takže nemyslím to jako... Naopak mi přišlo fajn, že třeba to vz... ten výcvik to umožňuje. Jo? Že můžu tam přijet s celou ja. rodinou a, a mít tam svoje děti. A, takže to mi přišlo super. Ale jinak, jako jinak si myslím, že to, že jsem žena má jako pro mě velkou výhodu přímo v té terapii, to, v tom, jak dělám terapii, protože já vnímám psychoterapii jako takovou jako archetypálně ženskou záležitost trošku, jo. Mm -hmm. je, je fakt, že to je něco, o čem jako uvažuji teď v poslední době docela a jak to vysvětlit? Jakože vnímám, že žijeme hodně v takové mužské době, jo, že že prostě ten svět je takový jako výkonový, jo, spíš tak jako, že ty mužské kvality prostě mají navrch, vrh. a vlastně lidi, kteří přicházejí do psychoterapie, tak dost často, jako se chtějí nějak rozvíjet, ale vlastně eh, jakoby setkání se svým skutečným já tam jakoby ještě není, jo, protože nabízí nějaký, jako spíš sebeobraz, který právě je takový, jako tak výkonově orientovaný hodně, a psychoterapie mi přijde vlastně strašně taková ženská v tom, jakože poskytne takovou tu, já nevím, takový jako inkubátor trošku, jo, kde kde to skutečné já může jakoby se dovyvinout, prostě, že potřebujou jenom jako světlo a teplo a e, takovou tu, jako, a což mi přijde jako takové materské mm -hmm. kvality, ne, že by to mm -hmm. nemohl dělat chlap samozřejmě, jako psychoterapeut, to jako nechci, nechci tím říct, ale, ale myslím si, že to je jakoby archetypálně, že to je taková jako ženská záležitost, takže to, že jsem žena, e, mi v tom jako nějak pomáhá jako prostě tak přirozeně tohle, tohle dělat, no. Mm -hmm. Nevím, jestli tohle je srozumitelné, ale tak je, je to něco, co mě k tomu napadlo. Ty. Mm -hmm. já, bych, já bych si dovolil říct, že to je fakt jako hezká odpověď. Jo, že mně se, mě se hrozně líbí, jak to pojala, tu otázku. A jako pro mě je to srozumitelné. Jo? Mm -hmm. ale, ale chci říct, že to byla fakt hezká odpověď. <laughs> že... že uh, já jsem, já jsem zůstal chvíličku takový, jakože jo, jo, že vlastně máš pravdu, že vůbec nikdy jsem na tím takhle nepřemýšlel. Samozřejmě, že uh, si uvědomuju, že uh, možná je méně, méně mužů terapeutů, že já to vnímám zase z té své jo, uh -huh. mužské, uh, mužské, mužského pohledu, ale líbí se mi to, co říkáš, jo? Jak, to, uh -huh. jak, jak to formuluješ vlastně, že, že s tím souhlasím, jo? Jo, jo, je, to, jo. je to tak. Jako určitě to neplatí u, vš, u všech, jo, ale tak jako nějak často se s tím teďka setkávám a myslím, že je to i něco, co jsem jako musela projít já, jo, že to není jenom, a proto si toho asi víc všímám, jo, že mm -hmm. přesně tak, jak jsem říkala, že jsem i byla vychovávaná k takové jako fakt k výkonu, k pracovitosti a tak, tak, tak vlastně fakt jenom tak jako spočinout a být a nechat to jenom jako vlastně setkat se s nedokonalostí vlastní, přijmout všechny ty jako ne, nepříjemné věci, které ke mně patří, Jo, to mi přijde, že, že vlastně je něco, co řada klientů a i řada vlastně cvičí, ve cvičných terapiích, řada kolegů, kteří chodí na terapii, tak prostě, že to tam se opakuje, tohle téma. No. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ja. A vzpomeneš si na tvůj jako nejlepší zážitek z gestaltu? No. Nebo nejlepší zážitky z gestaltu? To nejlepší? <laughs> jo, jo. Nejlepší vzpomínky, které, které máš na gestalt terapii? No i... Mm, jako, myslíš, jako když já jsem byla klienta, nebo, nebo terapeut? Jako, že... Jako, aspektu? aspekt? No, zase jdu jenom po tom, co mě napadá takhle, jako na první dobrou, jo, tak... Asi to souvisí dost s tím, o čem jsem mluvila teďka před chvilkou. Vybavila se mi Helena Fischerová na výcviku a takové jako fakt ženské přijetí, které, které se mi od ní dostalo. Není to úplně jako, že nejlepší v tom smyslu, že by to bylo nějaké příjemné, bylo to i dost jako nepříjemné. Ale, ale to, to prostě jako si nesu v sobě... Pak se mi vybavil zpětná vazba od Tona Poláka, která byla velmi nepříjemná, ale vlastně jako tak dobrá, že, že si ji taky pamatuju pořád a která mě přiměla k tomu, abych, jak píše, o tom píše Jalom, jakože vzdát se naděje na lepší minulost, jo. Hmm. Tak to... to to jako jiný, velmi jinými slovy, méně vybíravými <laughs> se, se tam tehdy stalo, tak, uh, takže to jsou spíš takové jako okamžiky vděčnosti, bych řekla teďka. Mm -hmm. A... Teď mě napadá, že bych si měla spomenout na něco o Jurajově, ale <laughs> A teď mě nenapadá. <laughs> Už ho viděla, jak se bude smát, jestli si tohle pustí. A... <laughs> No a já myslím, že to zvládne. Jako. Je, Mám takov naději, že to zvládne. Tak když tak mu někdo pomůže. Jo, jo. <laughs> Jura <nemám> tě ráda. <laughs> a... No, ale a nejlepší zážitky jako z té terapeutické role, já nevím, asi vždycky, když je to jako spojeno, teď mě napadá s nějakým jako humorem, jo? že mm -hmm. uh, mám ráda takové ty okamžiky, kdy fakt jako k něčemu dojdeme a ještě je to jako v takovém, uh, v takové nějaké příjemné atmosféře, takže, to, ale nemám teď nic úplně jako konkrétního asi, co bych, co bych tady vytáhla, nenapadá mě. Jo, jo. A třeba největší výzva, No, myslím, že jednoznačně vzít si prvního klienta do terapie. To, jako, to, když si vzpomínám na to, to jsem byla tak v polovině výcviků asi. A já jsem nepracovala tehdy v klinické oblasti, pracovala jsem v, v takové poradně pro děti s mentálním postižením a s kombinovanými vadami, s autizmem mm -hmm. a tak. A vlastně napadlo mě nabídnout psychoterapii některým maminkám, které se vyrovnávaly s tím, že mají postižené dítě. A takže neúplně jednoduché téma, že jo? A tak to, to si pamatuju, že jsem měla jako velký respekt, jestli si to můžu dovolit nebo ne, ale no, tak to byla asi největší výzva. A potom asi přijetí té trenérské role, to, mm -hmm. to určitě, no. A pak tady toto, ten, tento rozhovor. <laughs> <laughs> Já fakt nerada řečním jako na veřejnosti nebo tady, že to ještě bude jako video, tak to. Ale řekla jsem si, že to je tak pěkný projekt, že to udělám. Hmm. Super, já, já jsem rád. Fajn. A další otázka. Už, už se blížíme ke konci, jo. takže mimo komfortní zónu už nebudeš dlouho. A... <laughs> Co myslíš, kam gestalt směřuje? Nebo co se bude dít s gestalt terapií do budoucna? Hmm. No, já nevím, doufám. Jako, já jsem optimista, takže jsem faninka poloplných sklenic, takže jako já věřím, že se bude dále rozvíjet, nebo aspoň zůst, nebo zůstává tak, jak je. Vlastně, jako mně mě přijde jako mně přijde prostě gestalt terapie, tak, jak je jako fajn a mně tam nic jako nechybí vlastně, mm -hmm. takže kuď by to takhle fungovalo, tak si myslím, že je to jako dobrý stav, jo, protože jako pořád se hlásí hodně, hodně zájemců o výcvik, takže si myslím, že to je směr, který jako lidi táhne, a klienti si myslím, že jsou spokojení, nebo aspoň já tak jako vnímám, že jsou, a někteří dokonce jdou cíleně ke terapeutům, protože už to třeba zažili, nebo jim někdo poradil, takže docela i často volají lidi s tím, že já chci jako geštal, mm -hmm. Tak to si myslím, že je jako dobrý stav, no. Takže já doufám, že to, že to takhle bude pokračovat. A úplně na závěr, a chceš něco říct ty sama za sebe. Já ti nebudu už dávat žádné otázky, ale teď úplně na závěr, jestli bys chtěla něco ty říct. Hmm. No, asi ne. <laughs> Já myslím, že bych jsem toho jako navykladala víc, než jsem doufala, jo. <laughs> takže asi jenom chci říct tobě, že je to fakt jako milé setkání, že jsem jako docela překvapená tím, že... Nebo ne, nevím, proč jsem překvapená, prostě je to, je to kontakt, že jo? Je to, jak kdyby jsme, kdybychom seděli na, na těch židlích skoro, takže... Skoro no. no. tak nevím, jsem asi čekala, že to bude bůh jaký profesní pohovor tady. A, takže to je bez vah, no. No. A já ti chci za sebe říct, že moc děkuju za tvůj čas. A že se mi to povídání s tebou hodně líbilo. Ty jsi vlastně v tom, v tom projektu českým slovenským Humans of Gestalt první žena. Aha. Takže uh, máš takovou jako hezkou pozici. To <laughs> je čest. Ale čest. No, takže díky, Katko, díky, Katko díky. za tvůj čas a uh, za tvé odpovědi. Díky moc, Toma, měj A budu se těšit, až se uvidíme. Taky se těším. Ahoj. Ahoj, papa. Pa.